دنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسالك اللهم التقوى والهدا والعطاء والغنى اعط نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها وانت وليها وبولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم جماعت اندرورنا يمجسا يارض فونذب ما ترزنتي من edhe përjetimet e tona rasprezentimit në gjarjes matë madhe e cila ma dhe mad dheri sa kjo botë krijet për sëri që nuk ka. Njarje e cila ndovi vetëm një hermë këtë botë a gjëmatë jone ka të qartë se përka flitët. Flitët për lindjen e Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam për të silin kemi thonë në dërëse që kaluan se ashe pa mundër shtjelot e gjith tema është e pa mundër shtjelot e gjithë njëjarja e të tërë ndodhe në Mekke me dhimë dhejtë rabiju l-awëll të vitit 570 kur Allahu gjëlle gjëleluhu pas për tjelëje tjel së shëritit dritës Muhammed Musafa sallallahu aleyhi sallam prej Adhem aleyhi sallamit grua e bur e për tjelën dritë e tjel nane ati njëri pas njërihu femen pas femen e mashkull pas mashkulli Allahu جل جلاله وجل جل ثان و بندوسه جه مكد دا në muaj Rabiul Awal vetëhia me na insha Allah in Taala sipas kalendarit apo sipas përpunimit të kalendarit me fjalë thera edhe më preciz sipas mundësive të përpunimit të kalendarit ton model duhet dikon më çën 9-18 Rabiul Awal nata natasbe do të pavnajemi në aparë jemi në pragun e natës selimin Jesu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam tepëthës mat madhët umetit ati sallallahu taala alaihi wasallam në këto ditë 1 miliardë staf chimilion musliman në bot i kanë gret simbole të rradhë larë në qytetet më të mëdha janë të muslimanëve në bot ashpaktë muslimanët që musliman posedojnë qytetet më të mëdha me numër popullate në bot Edhe kjo është friti i hadisit Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi sallam në të cilin sa Të në kahu, të këa tharu, fëhinni u dhahi i bikumul ume me jau me l'kyjama Martohuni, shtohuni se unë me juve ju lafdrohemi popoj me qerë ditën e kiametin Ju lafdrohemi popoj me qerën e shtohë para ditës kiametin Nuk jam këtë temë për po dhëtë atekin i gjo shumë transit Kur fanë se muslimanët i posezojnë që tëjtët matë mua me popullësi është realitet, e do t'i një i disa me gjithës jam këtë tim Njëzit të ne dinë të New York ja shumë i madhi ka 20 milion banor Njëzit e tonë e dinë të Tokio ashtë shumë qiteti më Përshka këse gjemëve tonë gjithë mojë një imponot ajo shka ashe huja Ska në vakë për geografijën e vetë Ato s'ka në vakë për geografijën e rumuzave, tibadeteve të vetë më umorë me ta Ato s'ka në vakë për geografijën e shtëpive të laugën e gjelalu me ta më umor atos të janë të pasë vatë për geografie në revizorën e punë dhe me të cilët ato dunjone e, e, e ndërtojnë ahirat e në fitoj më morë, dhëtë kënë vatë me si geografijë ti ima. Pra, Tokioj, qiteti ashtë i malë me siguri, ashtë i malë New Yorku me siguri, ashtë i malë Berlini, i malë Londoni, vetëse një Egyptë mrena, ashtë një qiteti malë, sta Londra, kërë këshën këtë geografijën, këtë terenin tonë, të të jadje emnin të shekave la do të thotë të muslimanët atë shumë po të dojnë gjohëna të mërëja sa që i dove s'javdojnë si lafin dove la nuk i avdojnë e emlin është në qitetë në Gjipt e ka emlin Iskenderi 8 milion banor i ka B Berlini i ka 8 milion banorë është në qitetë në Egypt e ka e në Mansura, i ka 5 milion banor nuk flitët për tërpashmela në hartë në do këtë i shlumë. është në qitetë në Syria e ka e në Halev, i ka 3 milion e gjimës banor nuk flitët për tërka. është në qitetë në 16 milion banor i ka në Turqie e ka e në Istanbul. është në qitetë në Njërëzit Jakarta e ka e në 5-16 milion banor. E kështu që në këto qitetë u nësë pëdur statistikë me së një gu në gjamikë këto milionër, këto metropola me miliona musliman së dikë ndezin, sante kandilat e minareve, të silët minare mbitha unhtohet prej qitetit bihaqë e deri në Surabaj deri a gjekua pa Makasan, Madura 24 orë me aeroplan për mi minare 24 orë nimi kilometra në faat minare, për mi minare, pa qisha pa qera fe, pa qëtërdin, pa qerë popoj së bë në kësham i kallin kandilat e lingjes manifestimit, gzimit, lingjes Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam. Gjëmatin dërshëm. Kër jam këtu, du me e tek një gjëmë e cila është mbush, e lidhën me Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam edhe lingjin e ti. Ka thonë nëna, ka thonë nëna e ti, unë kër e bajtë atënë barkë, nuk në ditë a dhe mbje, një. Ka thonë kër lindjajë, Dull një drit prej me e e sila drit Ishtë në driti prej me kësë ku ka linë djali janë Derit e murët e pazarëve të shamit Edhe atje une në kalarë busra e sila prej shamit në jug A shë vetëm 150 km largë të fat A shë 15 km a për kufin i Gjordanit sëtëm kalaja romake e ndërtuar para kaprëve të shekujve i kam pa murët e kalas edhe atje i kam pa qafate deveve prej dritës e sila ka dal prej meje kur kalimë Mohamed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam që pa ishte e dritë që pa ru, që ka ru po, që ka ru po atu po me sigurise po kjo dritë që allahu gjëlle gjëleluhu e gjëlle shanuh e nëzori nga nëna e Mohamed Mustafa sallallahu talallahu alaihi wa sallam me lindjën e ti nuk do të shuhot dheri ditën e kja ametit aslihare ka ndilat, drita për të pa qafat e dheveve në busra në kalame romagve në sham ashtë në shëj i malë masnimi e 410 cilin atë regon se do të mdezën drita qera e me figurisën e gjallë në ruzullin të kësorë Nuk do të dokën çafat e devëve më vonë, ndoshta, por do të dokan çafat e minorëve mbisherife, ku do fikullin drende dritat muslimanët për për riportiën për vetme te linjë e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për shkak se ai kur armë të godit, armë me dritë, e posta xheres ai në ket godit, armë me si e drejtën, ai ket godit armë për u drejtën për shkak të tjera e patën shuat, e patën psie autentik, drita e Allahu xhalle jalehu ve jalle jalehu براملين الدين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اي ذات ايش الكنديل مايما اي ذات ايش الدريته ما همده فاتي فالله جل جلاله لا اله الا هو جل شال القران الكريم فتي ادريت فاتي فالله القران الكريم سوره النور مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب ذري يقدم من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار فايس ايستني پ ايستني ني واي وني اولير التيلي لو كان غاسيلين دي ساسي بيرنديمين ايستني واي التيلي ياشي اولير ني واي اولير التيلي në cilit razja djelët i bjenë me linje edhe nuk shmongët nga ajderi në përëndim. A ishte njeri, a ishte vaj i cili, e kja duze i tuha, a ju dhi, a ishte vaj i cili ishte ka bandrit para se që avesh zjarin, do të fos, a ishte aq i, zhjarin, dhfot, i bukur, ishte aq i mirë, a ishte mir, aq miski kanë shënë sa që, Ishte ai dashur dhe i planuar, ishte i akzeptuar te njerzit, do bante drita ve para se te i flas Allahu te lezelalu, para se te fotë qira bi ismi, ishte drit me lindje, ishte drit me fëminin e tij, ishte drit i shoqëri, ai ishte ndrita dhe ku lutën ato ka me fitrat, me shokteve, ai ishte drit me xhinin e asaj gruas me të, të cilen ka thith, ai ishte drit me shpinën e devas me të, të cilin u posël derën, po derën, ba dhe derën, derën e shtatin Arabie për ta thithur A i dheqë ishte dritë, edhe ishte sjelës i dritës, Allahu Gjelle Gjelaluhu, Gjelle Shanu, sa ki, që po vjenë sëtë, ki që ju për tërë po uxëni për lingjin e ti, ju që i harus me uxëni si që uxëni me herët pak, na përshpijat e juve me ato me vludat, të cilët i bajshin familje dhe i këzojsh i gratë, Ik zojë sherë fëmitë ju kur vici njerëzit me jam tnunë historinë e mucizave të ati, me jam qruaj historinë e lindjes së ati, me jam gnunë llom para tulve grap me ndëgjuën korridorin e domos plot turpave marra dhe, dhe nder e respekti. Ja ru ke i tatojon amo, nëse doni me ugzuh këtu ugzoni kur e prani gunën ju, ugzoni kur e bani mish, ugzoni kur vini në spi trashë ke i to Jonathan morta ra tercë tre i ofator i hekët për i shpijave juve që o jo nërmale keni drejta që i keni hek musliman të ndërshëm se i keni zëve në sumet i shka qeter i keni zëve në sumet i shka qeter i keni zëve në hara Rasullullahi në a.s. në fminin e ti a i një ardheshti me u gzusir kërshka këzohen gjemë të tonë edhe a i shte i ri sa qoqin vet kër i shte fminis të apnogveqar rumi dhe më të pështojnë darësër se unë jam ka i ndëgjo Ta shka fëtë i nui, Allahu gjëlle gjelalu e vëni në gjumë, gjëme armale se keni drejta me ndru këta, keni ndrejta me ndru Allahu të dha ështërin e juaj, e ka vëni në gjumë ati që ka shku në darësëm, ju me darësëm atë e juve i trahëzoni, atë shka janë gjumë do një me i trahëzunë dhe të zekmit. Jo në të më atë shka janë të vlejtë, atë dhe të zekmit do një me i trahëzunë dhe prat krenat, edhe prat pun të kejtë Kër Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam E mursh dhë njohën me dritëm me tja tisot E mursh dhë njohën me tërë Vesh vazhdoni Vazhdoni i bura se e kini gjetë rrugën për gjehendem Autostrad me gjash lenta Vazhdoni i gjemoti Muhammed i talen sëratu e sallam Se e kini gjetë rrugën e shumëtimit jeni, jeni duke u tu me kerët e ju Në botë pasë e mafora Edhe pa kurfi, pa letër njokëtim jeni tu jetu me një botë arsirave të të tëllës edhe ma arsim me arsir jeni tu i bo edhe prap dëshira e flak mrejna për një liri prap dëshira e flak mrejna për një bashkim prap dëshira e flak mrejna për një orë të sidë veçantë njërzis Allahu gjëlle gjelalu vë gjëlle gjalu dëshira ati ka qenë që i regullorën këtë botë me nëndrishe ardhja e eh Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam Lindja ati, shka ka kuptimin. Ate, mas lindjës disa momente, a i thiti në vxini në nanës vërë të ndërruar. Mas një kohë, arabët e kishin për qëllim, arabët e kishin regull, që fmive të ative që jafin tamë lë qumështë malsi. E kishin regull, Ardhën gratë e malsihës një ditë për i ditë me në mëtëka. Gjdojnjana prej atyre me lipë, mi më s'ka, dikush helbet, t'i jetë me thisë. Gjohë nërmanë e se me pagetë. Gjdo kushë mori, halimja e murë, Muhammad Mustafa, sallallahu alai sallam, tash më s'kallënën ato detalës, kisht gjithën, kisht gjithën, se nuk jamurin natë nat, nat fushën e shpjegimit hëgjallarve që më falë një tashë pa, pa konsiderata natë amaterizmin e, e vogëlën, e kisharvatin me dinet me këtën e gjithë, gjithë, kishtë gjithë halimja kishtë morë Muhammed Mustafa me thith edhe u kri regull ajo e buni atë e në shpinën e devët asaj devën e dobet e tila nuk kishtë gjithë mundëti me hëtë me devët e shoqeve të asaj përshkak se ata ishin të puqishme nga urshimi që kishtë nëmë devën e dobet A thuvë vlavi e minderuar të devje alimës ishte haqë zaif edhe dobët. Ajo deve e simbolizon të sistemin jetësor ka shikullur mes Isa a.s. edhe Muhammed Mustafa s.a.s. I tëlik ishte ngejë zaif. E devët e e bugellit ishin trasha. Zemra ati ishte zaif. Devët e le bulehebit ishin trasha. Ishin të majhë me mirë. Ana shpirtrore ati ishte zaif Devi alimës ishte zaif shumë Mirë pa jo ka të ta ban shpin Do t'i tregonë se me shpejtësir Edhe qanë që do t'hes E njajta deve duke kësin shpi Me zotrije në njërzin shpinën e asaj Edhe do t'i te i kalon Deve të gjitha njërzve grave Që ishin, ishin matë puqishme Edhe në në venin e kondicionit Matë lartë të shkatinës Për me asë në bizallën e shumëtuar Na ka tregu Allahu Jellaluhu ve Jellaluhu. Them macina e botës, as e cila ka qenë ndalur edhe ka radhë dhajf me rabet e krahinës së njerëzija tash shekuj. Tash me pra kët njerëri do të fillon macina me erë spirt. Pra ne tokën botën sin themin njerëzin do ta nisim rrotën e njerëzisë taze, tash timos sa i dheve do dhe të kon vota më. Tash timos sa i dheve më do dhe të ulson njerëzia. Pra o njern, o njern O beni od Vita Ademit. A ditë që Allahu Jellalul Alam O Muhammad ibn Safan sallallahu alaihi wasallam, Ekaim shpinën e kësaj devës dhaj, edhe i ke i ka tejkaluar rrugë të tha devët, na ka treguar nervë se sistemi i ti xhalit, i cili ka im shpin devë ka më i kaluar gjithë sistemin. Rregullorët e këtij Veprimi i këti, suneti i këti, njërzia i këti, dituria i këti, dashuria i këti, butsia i këti, ursia i këti, drejtsia i këti, kanë mi kalu gjitha usit, diturit, ursit, edhe të gjitha nivellet e larta atafër të njërzis, kanë me qenë të te i kaluar nga kënjëri. Pra urdhënëni, nëse ka dëshirë dikush, ta kaplon në deri i prezentimit të mëtit si, urdhënëni kaplu për sëmnetin e ti, alej kumbiha lewa gjitha, ka pnomen sunne me vante mrap per sunnetin e ati zotrisë sallallahu alejhi dhe sellem se shejja te tilet ne isolli allahu jelle jalaluhu ve jelle selu vetem arri zotriun tok ne avo ka bo me dije se gjitha simbolet tjera te cilat njerzit i kan birr shpirt dhuat i kan bo bin shpirt edhe hala jam tu bespirtuar tjera hala jam tu i birr shpirt dhuat tjera te dhe edhe tjera simbole e katastrofa me moda kur njerzit kafen per simbolet e njerzimit sipas njeriu Por simbolët e njerëzimit sipas murit të njeriuve kanë kanë për ta, edhe ngelin ndoshta me shekuj. Ngelin ndoshta me shekuj. Kur e kanë fialën, kur janë te fiala ngelin me shekuj, nuk e kanë për qëllim një një një gjithshekulli 50 vjet. Nuk e kanë për qëllim një sistem një 150 vjet. Po kanë për qëllim diçka më të erë, për e të voglat i kupton çë motiva. Ne djep. Ne djep ti sa para nimuit edhe ati kam qëndru 30, 25 dita më rrët. Me një emision për emisioneve televizore që i kisha ndohë, një smikere e gjiptate, duke e smjegu kulturën e së raunit, duke e smjegu që eshte në kulturës së raunike, për të qera dhe fa, për e citoj, Ba shumë njërës për pat keqe din, se pirauni ka qenë njëri keqe. Shumë njërës për pat keqe din, se pirauni ka qenë diktator. Shumë njërës për pat keqe din, se pirauni ka mundu njërës. Jo, aj, ka qenë njëri shumë i urë të gjiptasë, ka qenë njëri shumë i qe të gjiptasë a e gjimë që ti la një kultur me dhe në gjepin e të cilës edhe na po për kundë dhe misër fundit sitat në televizor para 80 milionve një grue një grue e cila një etën e vetë kej shkollimin e cila e ka bo në bifatosat e, e pornografis shkolla asaja është fatosi pornografik edhe ajo më nuk gjinë mësherë që tërsan përversen pornografi ka dal ummetit muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam ne mes e egjiptit para murit ezherit me momsin e 60000 studenta edhe mashaum te 9000 doktora prezent tash momentalis gjall me 9 milion tituj n arhivin e egjiptit me 9 milion tituj gencor kulturën islame te tyre omar ibn al-afis qolli ne egjipt mdhansi xhamis nomen mustafa sallallahu alaihi wasallam medine ne kairo 23 milion banor Tasmije shtapçin minor në qytet Nigrua Kadal rahat rahat, e ndroidit nga, nga shpina për xeveriet laike të faraonit, të faraonizmit, faraoni nuk ka qenë diktator, ai isha qengjeri që swoje dinjer për fat. Ai ishte shumë mir, i mirë. Ai faraoni e sqeuar në Kur'an e Karim Allahu Jellalul Uparta sa, ka thon: "Wa ma wajadtu lakum min ilahin ghayri". Eskaz zot veçmuë për Juve që që ti dhe ljonja i thot para poplit ka gjenjë njëri mirë a i ka gjenjë njëri butë a i ka thoni amzot a i ka ndërtu piramida thot e vdim dhe të mje 500 shpirta ka ndek në ngur të i qu ngur të për pet a i kishtë të qeni ur të i butaj ka shtë të njëri për juve ka pëdrejta me thonë hoq qka ke për qëllim me këtë njëri është qka ke për qëllim me nga spjegu neve kur dalë një pijamie të amonim me, me vetit kam përqëllim me t'i spjegu digjone, inshallah, njo një ashte, njerëzit janë në kom e në të angazhuar, janë në kom edhe trasht paguar, me këthin dinin e firavunit prap, me, me mjeshtrid, me qanta, sësillet, mo, hemen, hemen, jemi binë se si e ka i kuptojnë që ka pënduod mjë kokën tone, e gjiptasit me i bërë firavuna prap, me ljë, me... Yhëtaria, ajo është i kalind Muhamedi, ajo është kafrua ai, ai Kurani i Kerimi, ajo thaj dod me kalu ose etj. I ka vënë në një ditë me tregusen Shqipëri, njëri prej njerve të tor shqiptar vllavi jon e folin një fjalë tikto dita shumë interesante, sku i than atose çka po vënë mora ti çë po del kriça këtu në Çlëmbëje, fa janë musliman. La hawla wala quwata illa billah. Si po gjerri ni kriça më thrave, po i del kriça, po e çka jembe, janë musliman. Sa. Po shkëmovan ti brav, Maçia mos i bën ska bofar. A le sa? Reni ne ka. Çka po çuditesh? Rahat, rahat. Reni ne ka. Kë ku i jeni, Kreşte? Tanje mi boni ko musliman. Kemi një tak musliman, ti prap po kthemi ku ke më thënë. Ç'u bojë? Po ç'u bojë dhe qurt josu bojë. Ç'u bojë? E rritëm lopër, më e boli vitin, e rritëm e vitin, ç'më pra më angra. U ç'u bojë albe? Kërgjohës të bërë? Zotë, si të shë a i vanë, kërgjohës <laughs> bërë? Në nëma, kërgjohës bërë? A i njeri si të shë? Si të shë a i shkati më ndonë se je? Si të dje shë a i shkati lafdrojsh me atë e që je? Atë harë pra duesh me qenë që tërkush? E kush je ha i pra kush duesh me qenë? Ti duesh me qenë, chen a i të një briskin halkit. Jo që të në rastë kanë drejta, menunë që a fëntonë me të dhe që ka përnë nga në rast tëje, anë shdi shka shumë e mollë, edhe du është bindës në harë për gjithmonë, se jo si të la fjallë që ka folë, s'ka kuptimin e vetë, hama, jo, s'do fjallë që i folët parateje, me sigurisë ta është e hartuar, edhe ata që është e i bindër, se edhe une që i kam dëllë me të fjolë me t'i full, edhe une kam hartu programin temë që kam në spjegu. A hartini i programin temë është ajë, që sëllin e kemi stijtë prej librit Allahu Gjelle Gjelaluhu, Gjelle Shano, edhe sunnetit Muhammed Musafah, sallallahu aleyhi sallam, mu për atë shkak njerëzve dojmë me ja u prezentua dhe qartë, edhe haptat, pare zërë, hithë, në no kemi ndodhë gjëmo, në no kemi ndodhë të që që kemi ndodhë. Mund të më pashem fshati jon, për shembull, apo fshati i psim shqiptar, që ja flasin kët buga në çetërve, për shembull, jinsa ka tonë me jen katolik, jinsa musliman, jinsa ortodoks, sikur që ai kemi çera vizën fotullin ton. Edhe atherë në atë moment, prap do të flasin sigurisht çka flasim këtu. Edhe vllavi jon më thon, edhe vllavi joni nën thë i, i babës më thon se na, un filesër na çetronon, na prap do ta bojëm atë që e bojim këtu. Për shkak se ne e bojëm vërtetën me vete, edhe e thonmë vërtetën çetrit edhe nuk rezervohet minatë pasunin që e kemi si për shembol një grua e zënginit një nusë e re bukuroshe e zënginit i ka blej burri vast mir i ka blej burri halë katë bukura bilizik të bukër shtrejt i ka blej burri një qafore atë shtrejt për shembol Ja ka ble burin në qafore 1.500.000 dolar. Për e fesh për i zapë zotit. Që kjo nusë ndarëtën kërdojnë në mesin e nusëve. Ja ka në këdisezve ka në mështelë në qafore, a mundur me qelë qaforen. Mundur me qelë qafën qofin që ka ble burin. Qëllën pun e banë kjo ndarëtëm. Kjo kun shkërët ajo qika në shka ka e pëtesha, i thotë poshtë, poshtë qële, poshtë. I thotë qële ja ka nësa ma poshtë që në p Edhimse ndasem ka me varr çaforen më çtrejt e, në mesin e me zinë nuseve më u tregua ti me hiç pa fol se s'ka kamun ençaft. Ti qe nuseja, kta krenoam ndarsem para nuseve qera, tu tregu se un kam çaforen më çtrejt, nave më shumë mesën e popeve krenohemi kur dalim me fol fjalën ton, se fjala jona është edhe më çtrejt, edhe më e bardh, edhe më lart, edhe më vërtet, edhe më dashur te njër se çafori ja nuses. Prapa ran shkak nan mezlis jemi matë qartët për i keve na në mëzlisë jemi matë qartët për i keve na ate që e kemi vendos me thonë, e thonë, jopë se na e kemi trimni, po atë që po e shesim pazar e kemi original a i baba a i baba kur qëtë bëstanë me shidë në shërë, shti të di shti ka ndru të mpalli, shti ka ndru shumë shti po e këpusin që shidë po pejka të i këputëm Më s'i de mjahet pasaftën ra pazarin. Edhe normal se ato parë janë të spija blen me ato mjol, blen lin, blen sapun, blen sodë, ska blen me ato parë. Normal ska problem. Si s'ka problem, s'ka problem. Nëse ka problem. Për para, bleshteton, ato do magjinat. Ta hajsin kostin të ta kputin i lëvorin pazar, ai pa domo për merak po, ne a ses më kapëj, pa po, i sekput që fike. Jo bira, të thua ai fike. Jo bira, jo, jo, jo. jo se halkit të amorin fëtiren, të abin të tezga. E kishë qepë që kur të qesë në pazar, katërëdhët heri bishin asaj lëbunisës, dë vërteto se më pjo anë që pekve. Pse kështu, pëse në pazar dojnë medal, në pazar. Dojnë medal, adje burat kumë ledhen. Adje ku njoni e mërë këshilë të aja përftire për zotë një vetë keshin. Pasë të më thonë të maroftë Allah o ditën e pazarit. Qësë të pasë të më thonë Doma von tis marrën ditën e bazarit, njëri i ta bëspërën duke përjet mashit e pa jetë talifat marrën. Shkoj, mashum çamodoti. Çetrit tabelën e bënë sinësin. Njëri i ta betonin me ujë të madh. Çetrit tabel xizën e përdhime. Njëri i ta bë flirin me kumpirat ditën e paz harit marrën Allahu. Ato e kishin, ato e kishin merak i bishin shumë a thaj, kur ta çesin ajashitë, a aj mota aj i morë por mrzken ma më problem me çka sku me vështalin shi e shitun. Çet derte kishin te spija. Pra din sin pazar, pashebar, se mallin e kishin të mirë, mallin e kishin garantuar. Edhe na, kur dalmin pazarin e dietarëve, ato këjt dalin me diçka me skandalin, dikush e ka jeshil, për shembull, e ka darwinizëm, këjt papik. Dikush e ka materializëm, e ka sija e Lubonica ka më marrën po Leçela e keni, ai dheni ju treti dheni jam do Lubonica dora ka ndalsti. Kur tashim vës nga arthu ti. Po sana Për dhe qëla, janë mënuët sulët me ongret Parën kanë paga zepin e kagnos, kanë nonë Se kanë ditë për shkash Gimi i kille para mrejnë anë i lubunit Dikus të ashtu dhe leshat në pazar Edhe e tënë e majtë mrabi marrot A na iq Nga dalë me mesin e djetarve Rahat, rahat, pëse? Që qa? Unë krenohem simpozium Me mësusin që më kam su Kur hinë simpoziumin e njërzijës Krenohem me mësusin që më kam su Pëse dhe i qetri po kren Ja domoreja, moj profesor bio çostis breçuti ti tamo. Serbe, <laughs> krenu te vëm fusin e ka shumë të madh. Mësuesin Njoni e ka mësuesin fizikën shton një në ka drejt më krenu te mësuesin e ka të madh. Që tre e ka filozofin Gerta, ka drejt më krenu se filozofsin e ka të madh. Njoni e ka lexuar librin e publikat Platonit, ka drejta më krenu se do e kam lexuar Republikën e Platonit në letjat me sele edhe na krejnohemi muslimanës kur dalim në spazarat e njerëzijës e mësus e kemi Muhammed Mustafa sallallahu ta'la e kur janë mësus e kemi Muhammed Mustafa sallallahu ta'la e që e kam doke një një një gjoj po masi kam harru anë gjami e që e kam me zlis po harroj motash edhe një harpa e teki profesoresha e universitetit në Angli e cila e pat për, për dezertacionin e doktoraturës asaj të e mënbib një tejmijën kër e krej u dimë dhe dhe vetë studim rapsh kaloj një islam studjoj mbi një djetar islam ashtu e pat dezertacionin e doktoraturës mbi një djetar i cile ka e mënbib një tejmijën Kër e kreo ma zim në të vetë me historiku në ti, më mbrojë të doktoraturën, edhe në mbrojë të desertacionit, e la imrojë islamin e vetë, e shhedu anë la ilahe illallah, wa shhedu anë muhammedan abduhu rasullu. Unë prej sotë, e jam muslimane ma, edhe sotë si muslimane, e jam mstim në atë universitet ku ka qenë pra. Ndhe i komisionit të pëtë, fa qëka të qojë të ertë e kjo që ti të prashën islamin? Ta prashën islamin sa, unë ta një Dimë lëtë vetë studiova me mund të ma Mbinin zanës të Muhammedet a.s. A, a thunë susi ti, shfare ka qenë A thunë, shfare ka qenë susi ti Mbinin zanës E, mora bura, po Njene ka paspoa gazepin kohën të e me kur ishë në uniri U pasboa doktor kardelin e pas të gjumë Shetëre, abo doktore, ka studiu një AG, me PB, registrimit e tablës kërëjt, PB. Abo doktore dhe abo shumë doktor interesant, abo shumë doktor me vlerë. Qka ta mërmenja, ato u përnim mzanës, në Ahmed Mustafa, së lauale, se mdush me studiu, dinërët vërët të shifë, pas, mrena, e tashifë, qka ka pasaj mrejna, e qka ta mërmenja ato me studiu zotriun. Në bimë thuzin me boj një doktoraturë mbi të silën fjallë të atit folën, e ndërtuar mbi di fjallë vetëm, doktor di doktoratura janë pak, atër di fjallë janë, arë njën i tha, ja Rasul Allah, fa mësëm diçka, e si të mësëj shtimo, nuk e dhe atë kondin, fa kul amëntu billahi, të mësë tëkim, fa suj, amëntu billahi, Allah unë gjëlle gjelalu e besoj, edhe kam bulu, u krijë, Sa të ujë Allah u në besoj, edhe kam ngullu. Kus nga ka bo, ne edhe qërështu qishë jemi përvajt se kam shkulljës. Ne edhe nga ka hutu, ne edhe nga ka prunë këtë deregjën e të cilën jemi, vetëm se kam shkullja, e që këtë kam shkulljën të ashëndrojmë kam ngulljë prapë, ne edhe qëtërër nga vend gjëmatin dëruar. Ne edhe nga vend qëtërërë. Arë njëri, thaja Rasulë Allah, ta mësëm të shkani islamë, Halat të zëdabë, mësillë dhëna. Farat dëdë e miraran, fa e Rasul Allah mësëm halat. Terin mërami e mësëm, terin mërami e patë me mësën, mësillë dhëna. Njërëzit e tonë tashna momentalisht ki gjemation, me ulemon, me gjemat, me gjallar, me kejt, janë të uqudit prej originalit. E kur thëmë janë të uqudit njërëzit prej originalit, të ta skjedoj shka do me thonë. Me sigurisë të se kejt qarë, që është që ditë të njeri për e originalit. Si që, që kejtë njerëzit më miren me dokumentacion e falsifikate, shembul. Edhe kërë s'kanë fa original? Me avshlu një letër ndorë dhe originalit, një gjohës, juve në që ditë dhë shka, kjove, kjo standi, shka normal. Por shembul. Ama kam qëpë këtë shembulin tash me më kuptu drejtë, jo, me më kuptu u këtu. Këto më sta përme që i kemi tashë, janë Musafë a maqine fjallë të Allah të shkru me maqin edhe kejt botë ashe mushme me Musafin i sile e shkru me maqin kejt të alevët shaknojnë i e kanë Musafin shkru me maqin kejt në donë të sufarët i kanë me maqina shkru me me a gjetë dërni Musaf dërni arë moti, moti, moti shkash para 5.000, 50 800, 900 i shkru me dorën e dërni njeriut alim të malë që të fjallë të Allah të shkru me me dorë Or, yawabha, kya, nai, Eba, Walak, me apërë japa për kjo së për kjo ka për së për kjo ka për së ka në kjo kjo ujë aqam musafë ndërshpiha ujë eknë aji ujë e për për kjo ka në për kjo ka në vëllëa këtas për djish në me eknënë bër këtas banë vëki këmë edhi palet dheni hoj banë vëki më qëtë me eknënë që në që në që që në për kjo në që shkoholë në e maqinës për kjo në a Kërë t'ja njësin këjt popële i me omorë, këjt me rejna. Këjt me rejna, asë njësë folë drejt. Ajë në mesin e ative, kërë ta folë një fjallë drejt që ditën, ju do të zhaj për rejnë. Kërë t'ja njësin njërzit për pak, dë gjëni mirë tashat tash shkabudu me thonë, e ka vaktin. Kërë t'ja njësin këjt njërzit me e tu, për një gjimë së fjallët folën, më një harë me oj hunën Dënjoni kur mos njellosh, kamosi bojnë hahë njellosh, san men kim. Ki san men kim. Çi bë kim? Do të thonë na kën gjerë gjellëvë për kur gjojit, ki për shumë bëjë lut e ki kanë rregull trò. Do të thot, Aisha për dheu dënë drejë pejgamber, ka vonë njellno, ka vonë sa mali hadis ka vonë njellno. Dëm sem ja rasulullah alaihi alam, ka vonë njellno. Aisha për sel këta do të thot ti vjen, jo i vjen në kuptimin i bën me turfuk. Po i bien më ska i bën njeriu njeriu? Ai s'jellnot, ai Sulman, nuk jellnotin, Xhamirsan, nuk jellnot, nuk nuk merr masa e kampionit, nuk merr masa, nuk e vlet. Dam tek ondert. A bas, kis. Skuptam be kemi. Le, le ka dai trazjo. A ja te gupdosh mir. Po ki po e ndjek rrugën e Allahut? Ki po godon me uban dhanës, në bankën e shkollës Muhammed Mustafa më sallallahu alaihi wasallam, aun ti po e vnoan, ndonjë çetër ku i bodu po, ai stan rregull, jo jo ai rregull atëpo ai nuk unçi po e shqpois jam rregull unçi po e ngatmoj moyll si nus jam rregull jema in the word besimtar na mesin e kësaj ligjërat e modeste e lutim allah xhalle xhalal uçi namazin e jomos drejve ka mund ta bën inshallah e lutim allah në mesin e kësaj ligjërat e modeste vogël e lutim allah xhalle xhalal uçi bereshita te tola fi uita in menire ne vet sot për hapër Kësa i ditë e gjumohë, edhe për hirtë të zotriës, kësa i ditë e për hirtë të zotriës që ka lindë, në e sotroman këtë nëmë në 12 e rëbjull e uel, o zotë u jitë në jarët e tona dhe rulej, bereqetet e tona prej ative gjonave, që ti si të dush i merë me veti, nësë kemi mundësime i mbrojt ma, e ti si të dush i rritë dhe i ngritë ato, në nuk kemi mundësime e boja që e bantina jemi të veqëll, para madhë njër, Po lutemi në mesën e këtij dhertit që jematin tonë të lfaç dot keqë mbrojë, ta mbrojë, ta mbrojë Allahu Rabbul Alamin. Në mesën e këtij dhertit lutemi u jo Allah i Jon që u lemohet Islamit anë kand botës, diturinë dhe jetën që ia shtojsh, edhe t'ia u bëjë mundën ta kuptojnë sunetin e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ashtu si çshe solja i nga Allahu subhanahu wa taala. Po kthamina na, na ato të opuntë dhertit me të cilët kemi filluar në ardhjën e Muhammed Mustafa sallallahu t'ala a.s. sa e minja në në ati se unë nuk në njëva dhengje nuk në njëva dhengje në barkon tim edhe gjatë lindjes ati asë që një asë as ndëgjohat tesh se jemë të bajt diska gjabë në në mujve në onë në ulimave materialista të cilët gjdo gjohë e studjoj nga onë e materis si ta kape pulla, konta, patenti i materis Ashtu ashtu. Se kapi Sanç ashtu. Mo për kësaj zotë e yemi ndam di grupe. Musliman, edhe kafira. Musliman, edhe jo musliman. Kële, si mund të më ratë? Ç'të thotë? Si mund të më ratë me fol thulli sa teja? Po mundet. Jo. Këtë skencë sa ka vurtë tu. Se ka vurtë tu skenca. Skenca ka thon nuk mundet me folnjeri sa të lindë edhe nuk mundet më. Po mirë, kush janë ato fond, kush janë ato fond këto se kjo punë skencë. Kjo është punë skencë. Jan më shumë se miliona punë me të thënë skencës ka të bue fare, fare. Ditoria, s'ka të bue fare. Për çka thu? pse janë mbi skencore për çka? Për kur gjë tjetër? Pse janë mbi skencore, më për çka? Çka ka për shembull bojë skencë ama një jo, e cila ka emrin Arfulala. Shka ka shkenca këtu? Shka ka të shkenca të boje me një senë për shemë dhe silla e ka emnin ven me lajkja në vërë me të pëjtë a ke njohës ma ametin për për për nga merë. Shka ka shkenca këtu? Ashë mbi shkencore. Shka ka të boje shkenca me qeshqen e një gjojës e cila e ka emnin shpirë. Shka të boje asë tashë asë në armëri. Ashë mbi shkencore. Shka ka të boje shkenca për shemë dhe një gjojës e cila e ka emnin gjennet e dhe gj ka të bëjë kur djon, ta jesh bishkencor. Çka ka të bëjë shkenca me një xho etjë ka emlën për shemb? Dëkje. Çka ka të bëjë kur xho për shkak se jam bishkencor? Çka ka me bëjë shkenca me atë që ka emlën, a spirtin në, në, në, në, në, në barkun e nanës fëmijës vet, kur mbarkën e fëmijës në nanën, në fëmijën në barkun e nanës vet, kur ti bën 120 ditë, a, a ban 120 ditë të vet, a ban tramuj, a ban Ka 120 dite dhe u kri. Shka ka të bojë shkenca këtu, a është mbi shkencore. Pra, jo gjitha gjonat, shkenca po thot u bo, shkenca po thot zbojën të dhe su bo. Jo kështu. Disa gjonat, në, labo, në laboratorijën shkencore, ka lojt, edhe na e mitë knoqën, përte ulemot vinë, tërte një rezultat shumë i dukshëm. Ama jo të të presim, shka po thoi na thu, a në vesin, a në vesin, jo, jo, Përshka këta është fatare mo, a feja gjithmonë me dispozitat e veta, edhe me diapazone të veta, është edhe milione, e milione her me gjonë të shkenca, përshka këte shkenca është e kufizuar në në oborët e mendës një rjutë, kur se feja është ndërtuar nga Allah u gjëllë gjëllë u gjëllë gjëllë u gjëllë gjëllu, kryus i arshul halas, tokës qive, në qilë, mës qilës në tokë, në tokë, që ka gjonë a i dinë, pra hajka folë për Do përkëshka ka edhe njerëz i daut ndih pjesë. Po ulëmat, jo islam, orientalistat edhe jo ato, edhe ato kanë jo musliman, se Muhamedi rahmetu sallam qurshkruin për ta. Shkruajnë për ta shumë gjona të mira, e merr njëri për xhamatin dhe e lezon ata në fit hortë. O këto gjë. E kam lezu një libër e kishte shkruajtur një heli gjerman. E po shumë be kisht fol mirë, por për Muhamedit, për pejgamberin tonë. Po de. Ka fol për pejgamberin tonë shumë mirë ajermoni. Edhe stifri, e kam lexuar librë që ishin shkruajtur në anglisht, edhe më mirë tha ai gjermani që ston për pejgamberin tonë, po de, e vajë ka thonë edhe më mirë. E mirëti. Si. E pthaj zbu bota pra, musliman. E kam lexuar një libër, njëri që ishte shkruar francez për Kur'anin e Kerimin, s'ka mos, s'ka më mirë që ston. E po de, e pthaj praç bu kalon në islam. Ai nuk kalon në islam. Ju me u të ndarshëm doni ta kinë rini dashën ndermend. Se ato njerëz të cilët shkruajnë për të mirën tonë, ato njerëz të cilët shkruajnë se ti je mirë, ato njerëz të cilët shkruajnë se bajamariota është çastuti i jashtë, ato nuk e kanë për detyrë me kalun islam? Për shkak se ato e studojnë Muhameditun e Resul Allahis sallallahu alaihi wasallam, nënë njerëzore, në nënë inxhinieri. Si pra kur ta sqerojnë si njëri ke më mirë se ki, edhe u krij. Do thonë kangash me gallosur ka se ç'i ke isha kaqim Muhamedit, ke ka më mirë sa që kaqim në gjete. U krij. A, ne muslimanët, ne së gjëjmë si njeri në anën qetër në si qka. Ne së gjëjmë si njeri, edhe së gjëjmë si përgjëmë si përgjëmërë, përshka këta aja është përgjëmërë dhe kemi mundësi në zonas, me i sel argumentët tonë asë përgjëmërë. Pra, mësë pritë prej ati me u bo musliman, e cili ka bo së dimë në bikuronin si liber, në krasim me libra të qera. Jo prika ka prej ardhen, jo fjale a kuja, e kura i bo, pra, bo atë kur të aboje krasimin e Korani Kerimit me libën e publika, krasimin me Korani Kerimit për shemblë, me libën rejët e lojeve, krasimin e Korani Kerimit me një libën Shakspirit, apo me libën Maxim Gorkit Runa Zot, si s'ka mundësime u krasu përsa përmi, e mëndë përnda e së gjënë këta dhe e krim, ta në njësë baxi qëtërë. Njësë në nëntimë të qëra, që prej ka ka prej ardhëm? Kje e patë prej ardhen prej filozofit gëte Kje e pra patë prej ardhen prej Maxim Gorkit Kje e patë prej ardhen prej Picasso Kje e patë prej ardhen prej kësaj E koroni prej Kje pa e patë prej ardhen Qatë harë e nëzaj bojët musliman Këtu janë nëllë kejt Qësë bojët musliman pra? Mësë gjithë pësaj s'po bojët musliman S'bojët musliman Se ka bojët vijë në stëgjimit në të fush Kërsta stëgjohet në të fush Mohamedi Kusha, jezija ti, fëmin e kur ti dalin formulat kejd veçanta, pi kejd njerëzirës këto njerëzirës jeshtë mundot mi bo kush e mësoj mi bo këta pi këto filon sudime të anena e nësë që ato kaluj në islam këta nuk e bojnë ato që me kaluj në islam dhe Muhammed a.s. e kemi par një ayet në Kurani Kerim është surat të lëkaf në para fundit, para se sosë surja një ayet, kull innë nëma anë e basharën mësë lëkom thuju o muhamme njerëzve se unë jam njeri që e a për e së djojnë pra Muhamedin njeri e së në botaj muslimat për e së djojnë njeri dhe së djojnë njeri dhe së djojnë një pak alena edhe një fjalë për i kësaj ju ha i leje mu Allahum flet mu më ka zbrit kitab këto që ka së djojnë për nga merë një a.s. njeri vetëm njeri si njëzit kjerë për të sërër Allahu në në gjelalu ka fond ti nuk je për të vetë që të sërë pë Kënë arruën në gjënë se ajë patëton me një hadith Lestu ka hejë etikum Edhe fizionumisht Nuk jam bashkë si ju Edhe fizikisht patëton me një hadith Unë jam si ju dhe me thonë Fleh Ha U shqep Smuhem Lohëm Shëroëm Jam si ju Mirë po Tëmfalni ka thore Rasulullah E bitu inda Rabbi Fa jutëhimuni Wa jeskini Këpës mëzit a i nuk halë të nuk finë të kurgjohë e shqipëshin shokë të vasë pahani, e s'pohane dhe s'pohane dhe s'pohane e pëtë njerë, thani a ja, Rasul Allah në poha me të s'poha fa in e bitu, a in da rabbi fa ju të imunin vë jeskini unë flenë, në prenin e më shirës a i mjep me angre dhe me pi do më thonë, unë jam si ju, amas jam bërë si ju provoje a i më provoje ti shko punën në furë, nga rkojnë grahorë nga rkojnë Pes më të ditë e pes më të në fichë më dite, sa Ur në Si pëdush me ngrejnë gjithë me thorebë A e si njeri, njeri, shka Njeri si une, një me si Bashti tjene une E pa a, a i si pasja gra kultivatorit pra A jasë në er kultivatorit se ka quhq Jo A i shte njeri si ti dhe me thonë Si ka pas si ti A si i shte njeri si ti e si une Dësot vesh ka pas A si i shte njeri si ti e si une Se me hun e dhe a i mirke frin Një me gjithë Me hun e rati dalojte Ketë Si ti edhe si une, edhe aj flot më në tepër i ka pas, i ka pas flot të shpinë. Qështu, pra, besher, njeri si ju, a më patë thonë me një hadith, les, e në lesë, suke e t'ikom, nuk e amë në basti si ju edhe fizikisht, edhe aj, kur jemi në islam, s'ka torpë, e themi krenarish, aj ka pas në ngra, tavat i bante për një mazarkë, për një mëramje, i bante tavat me punë të gjitha. Të gjitha manat i bante tavat me punë. Pra, ato i ti, a, a ju dhëtën të prej Medinez derin të buk në koh 850 km tjerë të shkatruan deri sa i thalja Muhammed a ta mëruna a nëzbëhal i bil a në urnon që ti presh më devat pi mujë se shkum posht a i shkojnë të buk i pushushëm a i heti 850 km a i jeti a i praf Uma jënë këto kjerë që ka pojnë se ka qenë njeri, ka në harruë të Allahu për ta ta në Kurani Kerim, uma jënë të i kohan il hava. Sa a i nuk fletë për e vedbetës, që fletë për e vedbetës dhe dhe unë, a i prej kuj fletë, për e Allahu gjëlle zhelalu, për ka në rëshim, pra. Pra, unë jam si ju njeri, ha si me konë, nuk ha si me krije. Unë jam si ju njeri, unë ha me dorën e gjazë, nuk ha me veshë, edhe ha ka go më ka zgjellë prej babalarve plesht mit, bab mas babe, e ka zgjellë babën tem prej gjith babalarve, më ka zgjellë mu prej mesit, babës tem edhe unë jam aji lavdruari, unë jam i zgjelluri prej zgjellurve në mesin e mas zgjellurve, u ala fahër, unë jam aji shka me mua për nga marluku ka, fun, ka mërë fund, lindja li jeme i ka gzu njërzit, lindja li jeme ka ton i ka gzu jo njërzit, edhe ato shka hem kapshë dhe bimet, edhe kodrat edhe guri a ja gzu për mua, Për mua a këzu qëli, për mua a këzu me lajket, për mua a këzu toka dhe në toka, u me mua e ka mor bota e njën e dhe të bot, dheri sa s'kam qenë, unë e ka qenë e paralizuar. Unë jam ajë që e kam shëru kësaj dë njohë, s'mund jenë e paralizës, të cilë nuk mundëm me shëru qëret. Lilla e lë fatiha.